لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله Sot standarduar jemi në xhaminë e Shipolit në Mitrovic. Për pak çaste pritet që kjo xhami të mbushet nga besimtarët, të cilët do të vijnë për të falur namazin e Xhumas. Por jo vetëm kaj. Sot pritet që pas një konflikti para disa javësh që kishin dy familjet, familja Morina që t'ia ja fal gjakun familjes Kajtazi, mu në këtë xhami. Andaj ju ftojmë të së bashku të ndjekim ceremoninë e kësaj ngjarje të veçantë. Sot në xhamin ton do të bëjmë një vepër madhështore me lenë Allahut Jemi të bu këto në një shtëpi prej shtëpijave të Allahot për të gëzu Allahon e cili gëzohet kërë rëbret e ti në tok respektojmë kërkesat e ti në Kur'an e njëra prej kërkesave të ti në Kur'an është që të respektohet vepra e ti e nuk ka vepër më e madhe dhe më e fortë dhe më eshajt se sa qenja njerëzore, se sa gjaku i vetë njeriut. Këtë Allahu Dhul Gjelal, në kam sun Kur'an me djetra ajete, në kam praktiku pe i gamberi unë a lehi salatu selam, dhe burat e mdajt kolosit islam, fërë dhe, dhe të popullit tunë shqiptar, dem babadem, është pies e vlerave të popullit tunë, e umetit pe i gamberit ton, sallallahu aleyhu sallem, se me shtrip dorën e burnis, me shtrip dorën e pajtimit, është vejë për për të cilën vëtëm me shkrojnat e ujit të arit në histori din të registruon. Këtë Allahu Gjellëshan hu në e vërtëton ma jetë, dhe në mëson dhe në dëshmon historija më barë se shqiptari, nuk ka mundësi shqiptarin besimtarin shejtani mallkumë e mashtru dy herë. Nëse e mashtron një herë, edhe nëse na i mashtron fëmijët e t'on, burrat dhe prindrit t'on dhe gjyshtet t'on nuk lejojnë që dy herë më utherr për njëjtës rrug, e cila vije si rezultati shejtanit mallkum. Prandaj këtu jemi të bu, Vllazër besimtar, për zgju Allahun dhul xhelal edhe për pak çaste. Do t'i presu me familjen tjetër, e cila është familja Morina, dhe këto e kemi prezant familjen Kajtazi prej Suadolli, kurse familja Morina prej Mitrovicë është vetëm duke ardh, edhe do të bëhet pajtesa, pajtimi për hatër të Allahut, do të falet gjaku, qysh na ka mësu Allahu Dhul-Jelal, që të jetë kjo model dhe mosëtër dhe shëmbëllëtyr për gjithë ato rastë të tjera të cilat janë të regjistruar fatkecisht pas luftës me sërboslavin që jam i bindun se cili prej neve këtu kur kemi përfundu luftën me sërboslavin lutin 1199 me dumë dhe qërshor është dosht me bom, me be, që i thuin që i zbën me, me që dorën bivullohun tënë Mir po shejtani e mashtroi edhe baban um ton Ademin alayhis salam. I mashtroi edhe djemtë e tij, i mashtroi edhe vëlleznit e Jusufit alayhis salam, i mashtroi edhe farefisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I mashtroi edhe njerëzit më të afërt të Abubekrit kur ishte mbytyje për iftiran që ia vënën vajzës të gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por burrat e mdhaj në histori gjithmonë falin, se trimat falin, burrat falin. Edhe kështu vëllezër të dashur si banor të këti vendi, këti më më dheu, ne e bojmi njetë për izet Allahut, këtë hëzmet dhe këtë shërbim, mi a falë këti populli, sepse këtë popull ka nevoj me rrujt vlerën e ti, e vlera më e ma dhe e këti popullit është besa që rjedh për i besimit pas të dhe të mirëfellë. Kështu që të doshënë të mi, për shumë pak qaste, jemi duke i prit familjen Marina, për zbrit dorën e pavitimit për të ngritur dinitetin, për të fuqizuar moralin, për t'i qenë selam dëshmorëve tën, për t'i qenë selam paraardhësve tën, besimtarëve tën, njerëzve tën, të cilët jetuan me shekuj në këto vise, në këto në këto lugina, në këto male, në këto fusha, dhe gjithmonë besimtar të dinitetshëm, të vërtet, besnik, fisnik, të afërt, njerëz të cilët dinë të tregojnë bujarë se trimat jenë atate cilet e pranojnë vlaun edhe pas gabimit dhe a falin për hirtë Allahut dhullë gjelalë. Prandaj, vëzër të dashur, unë jam i bindun sa Allahu gjelle gjelalu hu, këtu në ka dërgu dhe me lache. Sa ka njerës tu dhe besimtar dhe shqiptar që prezentojnë dhe jenë duke i ndëgju fjallë të tona dhe jenë duke për cilë këtë moment historik, këtë moment shumë vendimtar, këtë moment shumë inkurajusë, Kët moment shumë dëshmues, kët moment ku ruhen vlerat, kur çmohen triminik, çmohen besimtarët. E të gjithë këtu të dashurit e mi, besimtar, jam i bindur se këtu me ne kemi edhe me laçet e Allahut, të cilat ato me laçe shkojnë, udhtojnë nëpër globin e tokës, edhe lypin, njerëz, vende, lypin të dashurit e mi mjedise, lypin hapësira ku përmendet emri i Zotit, ku vëllezër të dashur bëhet besatimi, ku vëzër të dashur bëtë rikë kontrata me këtë falje, bëtë rikë kontrata me këtë shtohat besimi me këtë forqësoat imani me këtë shtohat në vlerat me këtë e gëzojmë Allahun në qil i gëzojmë e lachet e ti i gëzojmë banorët e qilit i gëzojmë adje besimtartë të cilët shpirët atë tyre janë në gjenetet e zotit shëhidat të cilët Dhanë jetën e tyre që të gëzojmë na këtë liri, që të knaqëmi edhe të gëzojmë edhe jam i bindun se për gjdo mëkat që ne bëjmë i këtu si pas arsë të tyne, për gjdo vepër të ndytë që ne përlyhemi, vlëzët të mëndëruar, ata mi dhënohën dhe mërzitën se e dinë, se ata nuk kanë dhanë jetën, nuk e në vrahë që ne të vrahëmi, plagohëmi, të shtyhëmi, të pështyhëmi, të nënqmohëmi, ti hapum vartë të cilat atërën mundu me gjakën e tyre, me veprat e tyre, dem babadem, në gjdo kohë, në gjdo e pokë, në gjdo rëthan, jen mundu për të mësuar pas arsëteve të tua të cilët jemi na, që të çojmë mirë me njëri-tjetrin, që të dojmë njëri-tjetrin, që të përkrahim njëri-tjetrin, që të mbështetim njëri-tjetrin, edhe duke mbështet njëri-tjetrin këtë botë, Allahu do të na mbështet me fuqinë e tij, me rahmetin e tij, me përkrahjen e tij. Ai ka mundsi, inhu ala kulli shay'in qadir. Prandaj i mbështetemi dhe fuqimisht i lutemi dhe kërkohemi ndihmën e Tij subhanahu wa ta ta'ala. Prandaj vëllezër të dashur, Ju, ju ura i mirë sa ordhe të gjithë dhe, që të gjithë ju të bëni pjesë mars, këti të bimit madhështorë, këti të bimit trimënorë, këti të bimit fisnik, këti të bimit besnik, këti të bimit qëri vërtet në një, në një ko, kur mësën mës krizë jenë vlerat e njërzisë, mësën krizë jenë vlerat e burnisë, mësën krizë jenë vlerat e moralit dhët islamisë, vlerat e burnisë shqiptarisë, Makat ne i tregohemi jo vetëm popullit ton, po i tregohemi botës të tërë, si në rajon, si në Evropë, si në botë, kudo që të jen, ku dëgohet zani shqiptarëve, se ne nëse gabojmë një herë, herën e dytë nuk ia ja falim vetes për të gabuar, por me lehen e Allahut do ta gëzojmë Allahun për një kuj, edini, të njëjtën kohë ju e dini, të dashurit e mi, se kur gëzojmë Allahun Ne të dashërët e mi e hivënojmi shëjtanin, armikun ton, i blisin la në hulla, dhe la atët ti të cilët janë të interesuar, për të bon gatresa dhe për të mbjell armiqsi në mesin e besimtarëve, në mesin e shqiptarëve, në mesin e milletit, në mesin e njerëzish. Andaj vëllezër të dashur, unë jam i bindur se kjo është një knaticë për të cilin jemi duke përjetuar të gjithë. Me lkurat tona jemi të përjetuar të gjithë me zemrat tona, me shpirtat tona dhe nuk kemi tjetër përveçse me thana dua të cilën e kanë thënë të gjithë pejgamberi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ko paskoja të dashur të mi, jemi duke i prit e palën tjetër, të cila e cila do të thot, çto mbas marrveshës të cilën e kemi bë, për hir të Allahut Azza wa Xal, në fillim e mbarim as për një çëllim tjetër, as një çëllim tjetër, as një çëllim tjetër përveçse razia e Zotit, përveçse kënaqësia e Allahut, përveçse dëshira dhe vullneti Allahut, gjeneti, firdos, ati i Allahut, përveçse xheneti, firdausi, aty xhenetit të cilët i kanë kënduar njerëzit tan me veprat të tyne, me pun të tyne, me namazin e tyne, me heroizmat të tyne, edhe jam i bindun se sikur ne shqiptarët nuk do të kishëm me falë një një tjetrin, Asë Allahu, nuk këshmen animu, asë në kohë më të vështira që i kemi pasë. Një qënë vjetë në nënkambën e sërboslavit, një qënë vjetë nënqizme në ushtarakut, një qënë vjetë nënkambën në e qëtnikut. Zatina ka pështu, vëlgjela e li valikram, i cilje ka sensibilizu kejt botën mbarë. Një evë në jetë kjo ka, ka mundësi vlatitë të dashët, por është ba hizmet, kësa i date, sët, është 22. 22 mars, ditë e xumë, 22 mars viti 2013, edhe 2 ditë bëhen 14 vjet kur fuqia më e madhe botënore i ra Serbosllavis për marrë deri këtu. Vllazni, u jam i bindur se këtu kanë luftë real Ato durrt e bujarëve, ato durrt e fisnikëve, ato durrt e e burrave të mdhaj, selet kanë zbrit dorën dhe kanë pajtu dhe kanë fal gjakun e babës, gjakun e ahxhes, gjakun e djalit, gjakun e vëllaut, gjakun e të afërmit të ti. Burrat e mdhaj e bën kat. Prandaj të dashuritë mi, çto ne i përkujtojmë të gjithë njerëzit prej vitit 1913 kur këto valle tona, këto vistat tona kemi rënë në okupimin serbosllav. Te dashur të mi, gjithaj gjaq që u derr, gjithaj vujçe që, që ka qenë, gjithaj mjerim që kanë pritur ky popull, e kanë shty dhe i kanë dhënë zemër duke u pajtuar njëri me tjetrin. Ju jo në munu në ko të ndryshme, në rrethona të ndryshme, për mëna, për mëna për çao, për mëna ndo, për mëna armicësu, për mëna largu, për mëna i dhnu, për mëna fut xhelozi mes veti. Por vlazët të dashur nëse kanë kalu pragu në parë, jam i mbindu se plagu, pragu në dytë, në asë një rëthon, pleshtë të tanë, dem, baba, dem, nuk ja kanë falë dreqit më lëkum, por ja kanë falë Allahut dhe jenë pajtu. Pra ndaj jam i mbindu me lene Zotit Gjelle Gjelaluhu se krejtë këto momente neve në flasin, fletë vepra, fletë puna, fletë gjemati, fletë populli, Flasin këto momente, flasin këto qaste, flasin luginat, flet kjo kupol, flet kjo minare, flasin këto rrug, flasin këta njerës, flasin këto vërre, flasin e mbarë historia popullit tënë, se kështu do të arruajmi me gjelozin më pozitive të mënshme e manetin e të parve se buk e zemër, zemër buk e uj e kryp. Kështu jemi të gatumë dhe kështu do të punojmi deri momentet më, më vendimtare. Gjamia është vendi, jo vetëm që kryhet i badeti, jo vetëm që kryhet adhurimi, por këtu është vendi vlasni, përve se na lidhemi me Zotin, këtu lidhemi dhe me zveti. Nuk na pranën Zotin na mu lidhme ta, nëse na jemi të shka përderdhëm, nëse na jemi të armitsum, nëse na jemi të armitsum, nëse na jemi të armitsum, nëse na jemi... Njerëz secilat ja dohemi njëri tjetrit. Po valllahi ky projekt është i dështuar. Projekti i çëllum, dhe i realizuam është ai projekt kur vjen vertikale e forcojemi me vjen horizontale. E kjo është objektivi, objektivi pra, i on. Pra jo xhallarëve, edhe i xhamatit, edhe njerëzve të të, të vullnetit mirë ka qen, ka ekzistuar, është duke ekzistuar dhe ka më ekzistuar. Kur vijnë palët në konflikt, shkojnë xhallar, shkojnë njerëz të vullnetit mirë, shkojnë njerëz e dashamirësisë të kombit ton, të vatanit ton, të fest ton, të mira dhe të interesit kolektivet për gjithë shumë që t'ju thojnë, keni kujdes, se kështu nuk lejojmë. Nëse fëmi ton gëbojmë, na nuk lejojmë që me vazhdu këtë këtë bimë. Pra ndaj mduke që ko pas kohë jemi duke pritë, qas pas qasti që familja mërinat vije në gjami, në gjami për të kry këtë akt burnorë, këtë aktë fillim e në barim për hirtë Allahut dhën gjelal, a i ka mundësi, a i nga ka mësu, a i nga ka letësu, a i nga ka pranu, a i nga ka letësu, a i nga ka aftësu këto mundësi dhe këto apsira që të bëhet në këtë ditë bekume, kjo dhe për mëdhore shtrihet dora pajtimit, shtrihet dora e, e vullnetit, shtrihet dora e dasha mirësis për të dhonë një hyzmet dhe një hedije. Bopli tonë, vatanit tonë, fest tonë, kurani tonë, sunetit pejgamberit tonë, alehi salatu e selamë, veprëse dëshmorve tonë, veprëse burrave të mëdoj, të cilët në vazhdimësi ata punuan, kontribuan dhe dëshirojnë që neve të nashohin në razim e zotin dhul gjelalë. Urnani Allah i rujtë, baci ka drosh, mirë se këja arbre burë, qërfa që barë, bacin e gjatë, mirë se këja arbre burë, qërfa që barë, bacin e gjatë, mirë se këja arbre, bërë, bërë, bërë Ulni, be dreh, mirë se ke ardhur. Mirë se keni ardhur burra. Urdhëroni, uluni. Uluni vllazni. Uluni. Këto të dashurit e mi, pra tash jemi në prezant në mesin e gjithë këtij populli këtij Ileti, fytyra të bekuara, cilë kemi ardhur për të kryen një vazhfet, një, një, një vepër madhore, e ajo është padyshim me shtri dorën e, e pajtimit dhe me fal gjakon e djalit të tyre, familja Morina, e fal gjakon e djalu tyne ja u falë pra familjes kajtasi prej suhododhët. Pa tjetër, këti vendi dhe këti momenti dhe këtyre qastëve, të dashri të mi e, e shtë njëshin që kemi prezent, prezent këtu edhe kogjen të në të ndërum Aslan efendi Moratin, i cili për vitet e gjata ka u dheqë baksin islame, dhe të një të nko një kuadr i rralë, në një rrimë me plot vlera, Zoti e rujt dhe na e mëson se të përfitojmë për prej të mirave që Allahu ja ka mësuar prej dijes dhe urtësisë ti, para se me dhën fjalën Hoxhës Aslan, edhe pastaj me shpirit dorën e pajtesës, dorën e burnis a, për ta praktikuar veprën e shqiptaris, për ta vnu në, në për ta sprovu kët fatkëci e cila na ka ndodhur, dua vetëm një fjali ta kallzoj edhe pe për mbyllje unë në fjalin time non stop duke u interesu për rastin në fjallë, duke u mundu për t'jë dhënë mundësi që këto fatkeci mësë lejojmë të dukuri negative, që në asë një rëthonë, mësë lejojmi, që gjaku i shqiptarëve të kështë të në lirë, për gjaku i popullit të në është i shtraj, dhe nuk këtë zënë asë kështë t'avënë në sprovë gjakën e këti vendi, këtyre banorve, duke ju folë dhe duke ju thënë, Se duhet kët vepër me bëj për haqet e Zotit, në shërbim popullit, miletit dhe atdveut ton të shtrëng. Atëherë, më thën familja Morina, mos është heret Hoxhafendi. Shiçoni se çka ju thash. Nëse është për kapuç, është heret. Por nëse është për Allahun, jeni vanu. Tha koh për haj, me nena Allahut kemi me pranu. Prandaj vëllezër të dashur, vetëm Allahun dimë falendëru. Pa umkoj Allah fjalën Hoxhas Aslan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا ولا من الصلاه والسلام على رسول الله محمد محمد ومواليه وصاحبيه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في كتاب الكريم بعدو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصاروا الى ما اقرته من ربكم وجننتن ارض واسماوات والارض وادته المتكين Ellezina yunfiquna fi s-saraibi wad-dara, fal-kazimin al-qaim, wal-afina an-nas. Sadaka Allahu al-azim. Vllazër të dashur, në fillim ju përshëndes të gjithëve dhe ju përqësoj në këtë ditë, malë, ditë gjumaje, fesa, në të madhe ditë xhymaje, e cila është festa më e madhe në fenislamë. Ku jemi të buar këtu në këtë shtëpi të Allahut për të kryer fardhën e Allahut me falë gjëmonë, por imi të bua dhe në një rash, shumë malështor është shkrija dorës e pajtimit nga vlazët tonë, Morina, vlazëve tonë, të kajtazës u adollu. Para pak ditë të në ndodhë, kjo paketësia që në në të rënditët të gjithëve. Por, vlazët tonë, më zi që e patumë, në e vituën me burninë e ty në të cënën për e tregojnë sotë publikishtu, para këtë të në gjematit. A jetin që nëzuva në Kur'an, se nga muslimanët, besimtarët e besimit të shlam, duhet gjithë mund, kemi dy burime, Kur'anën dhe tradit me pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. A jetin që nëzuva në fëllimi madhë i Zatë nga thotë, vësari ju, ngutu në, nëziton në, museleni për më të tje, përsa më apar punë në kryënë. Po më shuvanani Në gjithoni në falin e Allah Falin e Allah Më të, të afytojmë në kur punojnë punë të mira Vë mangë po, Vë gjennetin Vrafoni me ato punë Të cilat të, të afytojmë në gjennetin Gjërësia e gjennetit Nuk është a kjo gjami Fusatua ka me gjithë Sa qilët me gjithëtu U i dhe të një më të kin Ajë gjennet është pregaditur Për ata njerë të cilët Jënë të devaqësum Qëtë që në ta një të, të devaqësum E ledhini ju në fikune Fisarajve dhe ra Ata të cilët Me dorën e ty në japin Kërën shlirë dhe kërën moshtë Velkja zimin e lgajzë Këtu dhe që atë në dalë Ata të cilët Ata të cilët E frenojnë më lefin Kërën nëhet Nuk e shulman tjetërin Por e frenojnë vehtën Vëllafina në natë, atë atë të cilët i falin njerëzët, si do të kërkojmë për të madhëzët, o, falu mu, o, zëtë, kërshënë se falu vëllamë tim. Kër të falu në vëllamë tim, kam drejtë një rrëbë, o, zëtë, më buninit kese e fala, falu ma të ti, për të falu në Allah. Pra, pejgambiri sallallahu aleyhësallam ka thonë, lejës e shërdi dë bëshura, nuk është i forët ajë që e mbun djetrin. Po, trim, e i forë të është ajë që kuriznuat, më lefin e vetë, e frenan dhe nuk haqmere. Edhe, veqë edhe një musu markohë, se së po dhumi markohë, edhe në po dhutë të thëmë, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, se gjëja me shtrejtë o që jetan dhënjat dhe gjakë u njeriut, po ka thonë, men afamin, demin, felejse dhe le hujlel gjenne. Ajë që e falë një gjakë, A që e falë Gjakur në vlavës, babës, gjallës, kullë qovës, nuk ka është të blimë tjetër për veç gjenetit. Këj dëmjara së mund e pagunë, veç gjenetit e pagunë, veç gjenetit e pagunë të të blimin e falës i Gjakur. Pra ndaj, vladërëve të mi, kojshive të mi, të siot jemi që një fejtë kongreqës e të Berlin të jemi kojshik të në të të që? 878. Po, jemi kojshik... Kemi kanë u djepur mirë, kujni hat për këtë familje, kam dëgjuar një punë, çm ka ndodh, ndodh gjithku na sheh thavë hoja i kanë ndodha dhe mali se ajo me së Jusufi dhe kanë ndodh kur ndodh i mechu trim, dintar, fetar, azdar, komtar, ata i shërvit em vjel ligë nuk e lën në vardumë as këtë. Prandaj edhe një herë i lutum të mallë zot që juve juve të cilët ndëruat familjen tuaj dhe vornën tuaja Ponë dorot edhe ne të gjithë me këtu edhe të gjithë kombin edhe ky djesh i ju i jesh të mbështetur për vlladin tjetër që ndi kemi hasi mes brezit që tu shërvël shen buli mirë edhe ata me veprua çik keni vepruar ju e ju uroj e për haju në komb sa të shroi ktu knej u kanë duat dy familje që pas kur këqe shumë e rëndësishme kanë duat sigurisht gasore kur dhjetë në duat Ktoh nei ta vazhdani mi chasini me edhe edhe skumin e ardhenote te. Me kaq qofundai, jurai vi parme pa. fajtimin qe lut pave gjat se duhet blen. Lumash parme. Amin ya rabbi. Ne jenet Allah ju shpërblefta qofundai para se para se te bëhet akti burrnis qe ta nderoim emrin e shqiptaris qe kete ta bëjm shërbim per hir te Allahut azza wa jel te gjithë të rrini ulun. Për vetë se dy pash të ngritën në kamë. Urna? Të gjithë të praneshëm që e një këtu, përbojmë jetë në mën të lajtë me falë gjakën dhe djalit të në fysnikët. Allahu akber! Për hajri Arabi! Allahu akber! Allahu akber! La ilahe illallah! Vëllahu akber! Vëllahu akber! Allahu ekber, wa lillahi ilhamd Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illa Allah Allahu ekber, Allahu ekber, Allah wa lillahi ilhamd Zdrimurina, sëndi në pask të ijës të fesnek tëkeni bër? Me mendimin të, ndihem shumë krenar, më barë këti gjemati madrëshëm, që me emrin e Allahot, dukom shtetur në fuqinit ti madhore, jem besimtar, kom shprej, që thashtu me fare fisin dhe me këtë gjemat, gati shmarin, që këty në vlazëm të tanë, që ka ndohë kër rast, i paheshëm, i pak nashëm, për dy palët, Me zemër në dorë kam shpresë që çfarë xhakon e xhole të tim. Po, e cili do të jetë mesazhi ju i për të gjitha familjeve që vazhdon të jetë. Mesazhi do të jetë që ky rast të jetë gjithmonë i fundit e mos ketë raste të tjera të reja. Amin drejt. Po prek ti momentet edhe më përpara e ndij si jam të lir prej tyre këta kofshin në Facebook. Inshallah veprojnë edhe njerëz të tjerë si ky kjo është një rast për neve shumë shumë shumë shumë i vështirë, po me ndihmën e Zotit, me ndihmën e njerëzve që janë këtu, me ndihmën e njerëzve që janë sillu kollaneve që mos si raste, mos përsëriten edhe në këtë kofshin Facebook, Zoti i shpërbleft me tëna të mirat, familjen e mbarë dhe krijë këta çka kanë kontribuar këtu. Neve kemi marrë shumë pjesën e pajtimit, por ky është pajtim shumë i rrallë, për të gjitha të tjera pra për arsye se për ne kohë katëshkurt që kanë shumë tëmënd fortë me, me fal gjakun në dialet, kjo vetëm në forcë besimit dhe burrisë që duhet të vlenë shembull për të gjithë të tjerët se ne shqiptarët nuk kemi, nuk duhet kemi dorë për një unitetën, për forcat duhet të jemi pësheshumës vetët, a duhet ndajan miqëtuon që kemi përjasht përjashtum të cilë na kanë okupuar me, me shekuj edhe ndajtyne të përçohet të, të përdoren forcën, po edhe aty nëse si u bëjmë pa drejt. Kjo është në shembol shumë më rëndësi, për fatë të keshë, neve tani në Kosovë pas luftës, anë që në vjetën 1990-ë, kemë pajtu masë 1260, ku në ato pajtime ku marë pjesë shumë në atë kohë, sekretarë i Bashqicilame, për fatë të keshë, në au kanë bon edhe asë pas luftës, që nuk është dashtë, duhet kemi kujdes shumë, të rujmë i gjakën në dëshmorëve, të rujmë eshtët e tyre, ne enda i kemi halohën 1800 vëci i janë të bërgosën për varët për gjetura, e në halohë ato pa i këshin vënë të tonë, më, më në ndohë të por, normalën ndohën, po kër ndohën, burat e mire, burat e forte, besimtarët sinqert, e sinqertë, e bojnë si e bënën si një familia Morina, zotish për bleft, me të mirë, edhe në dy njëthën në ahiret, edhe me këto kanë bënë një gje shumë për madhë, isha Allah shërben shem, shemblë, edhe për të tjertë, gjahë që si kemi me i pajtu o si kurta. E lusë Allahun dhul gjelal që të paranej këtë vej për madhore, edhe gjdo gjë që bëtë për hirtë Allahut, Allahu e paranan. Për andaj është një knatësie veçantë, se ne cilë të jemi do të thëtë në pragun e 15 v arretëm me e pajtu vlëzretan, e cila ishte vërtet një plak shumë e madhe, edhe e praktikum një urdhën të fjërë. Fjale Zotit, ku thot Zotit, nëse vritet një njëri, ose mu vro krejt bota, por nëse shpetojme një njëri, një, një shpirt, ose me shpetu mbar njërzin. Thot pe i gamberi unë sallallahu aleyhi vësallem, se gjaku i njëriut ka vlerë të allahu ma shumë se gurë të qabës, sepse gurë të qabës jenë dërtu me prej tullave, edhe mundën mu prisha të tulla dhe prap mundë ndërtu tjetëri. Pra ndaj kjo vepër, me këtë jam i bindun, se do tjetë një Edie e madhe për djalin e Rahmet, e, për për vet Rahmetliun, për djalin e Negjatit, familjes Morina, që do të jetë me lehnë Allahut falje, lehtësim, ngritje në drejct apo shkallët e xhenetit me lehnë Allahut. Dhosh Zoti që, që në mesën tonë mos ekziston vllavrosja, dhosh Zoti xhel xhelali uçi në mesën tonë të jetë instaluar dashuria, respekti, ashtu çuçi na ka mësuar Allahu dhe çuçi kemi po zakon dhe e kemi gjet tradit dem babadem prej para ardhs vetan e Këtë traditë dhët duhet ta jetësojmë, ta kultivojmë ne, pra njerëtë që jetëtojmë në këto kura dhe në këto rrafana, dhe ta lojmë të, të rashëgemi të pasër breznive cilët vim pasë neshë. Zotë i shpërblejftë, të falimderit shumë vëmentje të gjithve. Me es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Muhammedun Rasulullah Innelhamdallillahi <frat> nëhmeduhu, nëhmeduhu wa nëstainuhu wa nëstagfiruhu wa nëstahdi, wa në tubu ilajhi, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فضل të ndëroruar, besimtar shumë të respektuar, falënderimet dhe të lavdit i takojnë Allahut Azawajel. Vetëm Allahun e adhurojmë, dhe vetëm prej Allahut të ndim e falje kërkojmë. I lutëm i Allahut me tërqenjen tonë, me të gjithë të vepratona të mira, në përmjet emrave të ti të bukur, dhe në përmjet cilësive të ti të larta dhe të përsosura, dhe të pasë tërta në plëtëni, subhanë hua ta'ala, i cili është i pari pa fillim, dhe është i fundit pa mbarim, i cili nuk ka nevoj për adhur Por na kemi nevoj për adhurimin dhe i ti, i cili nuk varfrohet me rebelimin ton, por na varfrohemi me rebelimin ton dhe i mësimeve të ti. Subhanehu wa ta'ala, i plot fuqishmi, i cili në mësan dhe në thët, o të wakkel alë lë hajjë në dhila e mut, në beshtet ju të gjallit, e i cili nuk vdes kur, i cili është Allahu dhul gjelal, i cili thëtë në Kur'anë, e lejës Allahu Bikafin Abdehu, a nuk i mjafton Allahu robit ti, që do të thotë nuk nga ka kalzu për gjigjen, por nga kalon në dërdien dhe në dërgjegjen ton, ju për gjigjeni, fuqia e ti, mshira e ti, uvzimi ti, bereqeti ti, mësimet e ti, a nuk nga mjaftojnë një dhe njetën e për të shmeris, që të kalon një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe një dhe Do të përgatitemi për natën e varrit. Do të përgatitem um për ditën kur kemi më dal para ti, që të marrim shpërblimin prej ti. Subhana hu ve taala. Prandaj vëllezër të dashur, ne shqiptarve na ka dhëruar Allahu Dhul Xhelal me Islam. Na ka pasuruar Allahu identitetin ton, kambton me Kur'an. Na ka pasurua Allahu vatanin ton. Me pasuri që bata nuk i ka në në tokën e saj Por për mbi ta Ja ka mundësu banarve këti vaut Që 600 vjet Me thonë La ilaha illallah Muhammedur Rasullullah Sa kanë vler mineralit në tokë A që ka vler e zani mbi tokë Gjua jonë Shpirti jonë Zemra jonë Fuqia E cila shumë e madhe Që buran prej thëllësisë zemrave Për të cilin vlazër të dashur, në gjdo pokë, në gjdo e dekadë, në gjdo gjësëm shekulli, në gjdo shekull e ka dëshmu kë popull se nuk jadon të keqen oskujt, por jadon të miren, pra ndaj praktikisht e kemi praktiku ajetin të cilin e ledzëj hoja maherët, wa sari u ila mëgëfiratin, mirë rabikum, wa gjennetin ardhu hasse ma watu, se ma wati wal ardi, u idet li lbut tëkin, që do të të gjuhën shipe, në zitanë ni, mos hezitanë ni, mos pritanë ni, në ngutu ni, mos uvananë ni, në shpërblimin Allahut, në mshiran Allahut, në falin Allahut, në gjennetin Allahut, gjërsia e ti o sa qejtë e të toka, u idet li lbut tëkin për të dhevaqmi, cilë të në ta, ata cilë të japin, ata cilë të fliojnë, Ata cilit falin, Ata cilit mlefin në ngull fatin, Ata citja u falin njerëzë për hirtë Allahut, Wallahu ju hibbul muhsinin, E Allahu i donë ata shumë cilit falin. Sot lezët të dashur, Kur man rëzik nuk kanë qenë vlerat sësa në këto dit, Vlerat e burnis, Vlerat e moralit, Vlerat e ndërshmeris, Vlerat e trimnis, Vlerat e dinitetit, Pra ndaj me këtë veper, Jam i bindun se ende ka burra këtu, qelat janë të interesuar për ta ruajtur vlerën e shqiptarisë, qelat burojn prej mësimeve të islamisë, që jemi duke rrugtë, të gjithë jemi duke rrugtë drejt ardhmërisë, e ajo po na pret nota e varrit dhe dita e Kiametit kur kena me dal para Allahut Dhul-Jelal. Kto janë raste në çdo kohë, në çdo rrethan, të cilën kemi pas përpara historikisht, është dëshmuar para qdo veprët mëdhore, duke unisë pre Ademit a.s. Njerëzit kanë falë, kur dole Ademi a.s. për i gjennetit, vajin që e ka bo, nuk registron historia batnëre, që ka koj dy kush ma shumë, se sa Ademi a.s. kër u lërgu për i gjennetit Allahut. Edhe përkur nuk e kishtë mëndu, që bitë e ti kanë muvro me zveti, kur zhbresëm pak, pa, pak ma posht, kur se kësh mendu Jusufi a.s. se vlasnit e ti do të të ndojnë me vëro, kur nuk e kësh të mendu, zhbresëm adhe pak ma posht, një stori, pe i gamberi jone a.s. që farefisi ti, të afërmit e ti, ka i shite ti, banër të me kësë të ti, që nuk do të pranojnë vahjën e Allahut, qëpallin e Allahut, sepse derin ato kohra, a ju qojt el emin, el emin, a i qële është besniku besnik, mirë po, në vend se ta prananin, në vend se ta afranin, në vend se ta mbeshtatnin, ata u rebeluan në ka uzës e ti. Por që ndodhi pas 23 vite, kërë Allah u dhu gjelali ja hapi to keqil, ja hapi zemrën e njerëzve, jë ja dhullu në fidini laje fë u agja, njerëzët hynin fejna Allahut me, me grupe, grupe, kolektive, kolektive, hynin grupët më vla, dhe ndërën jatë atët cilët deri dje, e provokonin, e maltretonin, a gjënë ti më dështu nja kishin vro, ja kishin, ja kishin më sakru, familin e ja kishin më maltretu, besimtartja kishin më sakru, qka ndodhi? Qka tha pe igramberi a.s. Tha unë jë më vlo me Jusufin a.s. se ina pe igramberi, tha ju tha vloz një vetë vetë, kur ndërën mas nisët e dy vjetës i pas një verzionit historik, në disa thonë mas t që Jakubi nuk e ka ditë ku e kodjallin, që kanë tëntu me vra, kanë tëntu me mëfsheh krimin, vëllaznit e Jusufit, qëka ju ka thonë Jusufit vëllaznive dhe vetë, edhe në këtë pozit lartë ministrie, cilin e gzante, e gzante Jusufi a.s. të i fironi kohës, e gzante, qëka ju tha, zoti këto fjallin, kur anë na i ka kalzu, na i ka zbrit, ka thonë, la të thriba alaikum u li jaum, ja gëfir allahu lekum, nuk ju qërtan v Jë në mullu më përbyt. Në besë, më keni marë për i babës të më për Jakubit. U sharu baba, pa më po. Mi rëpë të së du ne o fali. O vëllosët e mi fali ju kuftë. Latë të thribë, alejkum. Nuk ju, ju më altërë të më vëllohë juj. Nuk ju idhë në vëllohë juj. Ja këfirë, Allah, u lekumë dhe pëllutët. O, Allah, falë me këta së skandit. Për i gambej, alejselam, që ka ju thaë? Ma kini mëjtë mi gjendep që e kumë doshtë që të siber në bobe, e kum pos, kumë posë, kumë posë bobe. Qysh, e përjetaj. Ma kini mëjtë bobe në amorit jasirin, e sumejen, e mi kini mëjtë njerës mëtë doshën, musabibën o merit. Mi kimi mëjtë njerës të mëtë mirë që e kumë posë. Shtadhet hafuzlar në hodë në mi kini vëra. Qka ju tha, për i kambej lalik, salatu, salam. Tha, qka me nëni që unë tha, ju bëj juve, o, O ju njerë se dheri tashin i konë të ujtë, o ju njerë cilit të keni hangër për gjallin i një tjetërin, cilit keni bo zullum familit e juja, cilit keni adhuru që të rëkam për zotit, qka ju menoni që një bëj juve tash? Fa, shkani, fedhebu, shkani, fe endë të mut të laka, ju i një të lirë, që ofshit lirë, që ofshit falun, ja u fali, ju am në staj, sepse synë jemë gjennet, fala i cili ka sytë në gjennet, Shtrendore në burnis a i cili Do në që më këtë dorë me prek Dorë në pejgamberit ale i salatu sela Për të cilin ka me Kena me i lak mu këtë në njerës vënditën e kja vetit Për me kuptu Se sa e malë dhe kja që këta burra bonen Duhat vështë mi pshelë syto dhe me te me do anonën e tyne Dhe me menu që idealin e ki në shpi Te mu ka në prindi ti O vëllezër të dashur, njerëzit që dojnë Allahun, sakrifikojnë para Allahut. Njerëzit që dojnë Allahun, kërkojnë takimin me Allahun. Kështu vëllezër të dashur, duke falë njëri tjetrin, Allahu do të na falë neve. Duke ja mbulut meta të njëri tjetrit, Allahu do të na mbulon meta tona. Kështu vëllezër të dashur, muslimanë, besimtarë, shqiptarë, në çdo kohë, kështu kan fal. I kanë fal njerëz. Pastaj Allahu ka zbrit rahmet e berecit. Pasa allo i ka leviz fuqit më të mëlo që dhe dy ditë bojnë 14, 14 vjetë që i ka allo fuqit jasë botë në Renato këndër Sërbis për me nëndimu një qënë vjetë shtypun një qërë vjetë në Rëbni kush është ta i cili ka leviz të mekanizma kush është ta i cili ka futë në kokë këto ide kush është ta i cili e ka ngrit zonin ton popull dë miljan sa një thu një jorkët sa një gisht istambolit Sa një vesh i gjakartës të ndonëzis Populli vogël Sa zulumi botë në tokë Sa gjakderdhja botë Padresisht në tokë Kosh është a i cili në këndimu I cili në këndimu I cili në këndimu zonin nalë Të cili në i këllo i se kajtë botës Me na për kronë ka usën tonë Ajo është Allahu I cili e u kam vdun, mendje Fuqive të më vla Qilin e bëndën padresisht vendimin Dynë vitin, tre më vetë para një qënë vjetë e në ndajtë dhe në alën, pa drejsisht në në thundrën e slavis, në në thundrën e cërnëgarëve të eger, sërbëve të cilet ishin qetnik, dhe gjithë shka qëka kishtë shqiptare, besimtare, islame, ishte në fokus për të shkatru dhe për të tjetërsu, gjithë shka qëka është. Pra ndaj vëzët e dashur, kështu na kemi mundësi, me këto vepra, që ti luftojmë i dukurit negativit, ta lu alkoholin, punë të këqia, punë të liga, edhe duke përkral, duke fuqizu, shtetin tonë, që të ndërtojmi me halon, se e kemi emanet, kështu të partë kanë dhënë gjak, kështu kanë dhënë gjak ata, që ne tjetojmi në dasha mirësi, edhe në mirësi të shumë ta ashtu që zoti kërkon. Ja mi bindun se këto veprat më dhë duken, këto veprat më dhë shihen, këto veprat më dhë përdoren, këto veprat më dhë Kër njëherë nuk harrohen se registrohen historië. Allahu ekber, walillahi l'hamd, fil ula wa fil ukra, inna hu waliyu dhalike, wal qadru alihi. Lazët e dashur kërkani falje për Allahut dhe pëndahuni dhe kthejluni dhe falen amazin për i zetë zotët se lidhja jonë vekmë me Allahun dhul gjelal është kër nejë, E dojmë njëri tjetrin e këtë na pranon kur e falim namazin. Allahu na ulzoft e na pranon e kët kabahat Allahu na na fal çysh këta e falen sot. Çysh këta e falen Xhakun Allahu dhul Xhelal gjithato familjet e armiqsume të Të idhnume, të shqetsume Të cilat ato familje në lërgë Lërgë të vërtetës E lusë Allahun që t'i uzejnë të vërtetë E lusë Allahun që mlefën e tyre të zbut E lusë Allahun që i dhimin e tyre të qetsaj E lusë Allahun që mërzi në tyre me sabër të lakali zaj E lusë Allahun Dhul Gjelalin Vali Kram Inna Vali Dhalika Valkadiru Alehi Që ky shambull t'i jet shambull për gjitha familje Që pa, pa hezitim pa për tes, pa unë gadalsu, pa unë maromencu, pa, pa unë menëzitim dhe pa u vënu me shtri dërën e pajtimit që ta ndihmojmi popullin tënë në ngritin e vlerave dhe në ecien drejt u dhe siratën mustekim, rruga e vërtet që nuk ka shpetim tjetër përveset të qendruarit në të edhe u balafacimi stoik me dukurit negative. Falim dhejt shumë vëmendje, kërkoni prej zotit që falë dhe t'ju pranaj, se a i këzot, kur ju dur t'ja drejtoni ati, dhe zemëra në kënit lidhë në militarin e ti, se a ju falë, se ka prëmtu, inë Allahë, jëgëfiru dhënu bë gjemiha, i falë, Allahë, Allahë, i falë të vdhejkër i tanë, Allahë, lula gjennetit, ata i qoftë, Allahë, dhul gjelal, me pe i gamber, e dëshmër, Allahë, në shëshri me ta i lashti, ja rabbi la aleminë. Elhamdu lillahi, rabbi la alemin, wa salatu, wa salamu, al وعلى اله وصحبه اجمعين وصحبه اجمعين وعلى اله واصحابه ومن اتبع ملته الى يوم الدين الله زartë ndëroruar besimtar pra në fund pjesa përfundimtare ello sallallahu xal xaluhu qen meset tona të instalohet rahmeti të Zotit rahmeti allahut e kam thënë me 10 herë po ndoshta edhe me 100 herë se fjalat e mira kurr nuk qetërsuohet e mira mbetet e mira kurse e keqja, sa do që mundohat dy kush me zbukuru, sa do që mundohat dy kush me eshu, e keqja mbetet, kur e keqja s'munit mukon e mirë, kur dukuria negative s'munit mukon dukuria pozitive, kur fenomenet e këqia s'munit mukon fenomenet pozitive në shocini, pra ndoj, o shqiptar, o mineti shqiptaris, pra ndoj, o banartë e ksej toke, o njerëtë se cilë ti ka maru allohu për i këti loqik, s'ti dheu, ju baj me thirje, ju thras, të gjith a dojmë një recetë. Ta respektojmë një recetë dhe kajt, këta ta bëjmë për hir të Allahut, sepse po çesë se nuk e kemi për hir të Allahut, ajo koha është shumë e shkurtër dhe nuk na don Allahu ndryshë përvesë duke çën të lidhur për litarin e Allahut Dhul Xelal. Vëllezër të nderuar, el usallahu xal xaluhu që të na bën njerëz selet i pajtohemi njerëz, i afrohemi njerëz, i relaksohemi raportet ynë e nuk na bën njerëz selet ndikohemi për mundo e për më për ç'a Sepse ashtu nuk i kontribojmë i gjenetit tonë, nuk i kontribojmë i të ardhë nës poplit tonë dhe nuk i kontribojmë i historisë tonë. Allahu dhul gjelel qëftë razi e emnat e tonë, e emnat e juj, e emnat e prendrëve dhe gjyshërve dhe para ardhmve ton dhe pas ardhmve ton ya rabbi regjistrojn fachet e bardha te historis e kurse sin fachet e zeza te historis innaka waliyu zalika walqadiru alayya rabbana la tuzil qulubana ba'de id haytina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab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 اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعلا خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا اللهم من ممن ارادنا واراد اسلامنا وديننا ووطنا وطننا بسوء فشغله في نفسه وفي اهله وفي داره وفي ماله وفي ولده انك ولي ذلك والقادر عليه الله يتداشر ايت التي من الزمر اذا فتش اذا نفرصون اذا نكونت fortes ونا باشكون اذا نلازنان اذا نافرن اذا نديمان 139 سوره ال عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا u antumul ahlun in kuntum mu'minin mos e ndinë veten të shçetësuam as ti dhënum po as ti lig shtum jeni të nalt Juve gjeneti për ju pretë Për atje juve njerëgjë këmë kryu Por bëhuni besimtar Por mbane këtë dhij Se zëti kom ju ndëru Hajrin kanë mja po mbarë njerëzia Nëse jeni besimtar Do të nako hi eva tani Atë dheu dhe emira përbashkit me lejnë a Allah Ua akimus salë dhe thirra i kametun Dhe pregadit në me falë forzën e gjumës La ilaha illallah La ilaha illallah ila illa allah la ila illa allah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah